¿Qué le baina entzun, compara sinuan. A Bai. ondo. <tx2> bai. bai. bai, ondo. Bai, ni neis. Bai, asia, ya hola, se vale. bai. Ba, ondo, ondo. Vale, seguro. Neria digo, eh, piquimata. Ori de huevo, ya. ¿Eh? Nerego digo. Ori ezite aitzen. Pues algo gótico es netzakoa. Bye. Push me away eso Sacón ¿Y qué죠? ¿Es que no? No치 뭐다 Still I'm poor like I got mate so to speak <güls> <can trace> <güls> <güls> Oh, uh. eh, direkt un droa zi hau. Zo zerguinean, eh? Bai, bai, bai, bai. Aterrisat zaigu. Bueno, ordena sartu zigu. Eskarre gaskoa, txalde on da noi. <güls> a txaldean. Aldran slor. Erratsalen. Txaldean emar. Erratsalen. Zaio miel. Se mus, aspaldiote ke, Haur da biarra en temporada de VR en eh, Ah, sorionak. Bai, eskerrik asko. eskarrik asko. Claro, hor umiek urte bete jaunin sorionak ez arte al zigo eh, suk... os... pe ahí. izate ziko, si ez? Es... Nik eta claro, ni eneu. Ya digo de capengolía, zure co capengolía se la viste santo sorion. Ni guraso. Baiz. Guraso, per que un mío ni bai baño de bai baño, se o caso y ya no di ene. Siamente la usu ciudad. Ah, Gordoni gusteat gure kasuneola dala. Ondi soriona emateko, gurasui lehenu egual. Ah, vale. Ah, gurasui baltiak? Batildea. Sorionak. Zer. Ez du lertu? Bai, du lertu. Ah, vale, vale. Baina. Zer. Nik, azkozaren pensaitzak txistiak. Ah, atzaka. Berandu pilleikotela. Ah, bai. Berandu egi. Ez que, claro, hau zen eh? Gauz batzuk. <risa> <risa> bai, nire horretik dira atxen motza nintzen ezaguna Ha bai? Peña motza ditu, kaita ganozten Benetan? Bai Doin betu ikiz non luzi, haiz? Oso oscarra, zela, bueno, bai oso, hoin oso luzi Hakintza maian Hakintza hombre Según bestela Da oso bizitxia haiz umore maian da oso azkarra Jelais, nire zako? Bueno, kodigo batzutan, bai Según esko humoria bezala motaz kauzen Ja Bueno eh, Tema asko txosko gorgontan Baina gero beti Hau bete ege, papela ja, Aitea, ya. Has lorri esatego ja, ja. ja zio antifazain, Da bea santzik gaur Beoatik etzulana eitzen. Claro, du enzule enzulego azoge hau zain. A se aurrera pauso han dicho suen. Eh, claro, i antifasa hartzaileek da esate diz hitziteko Beo diat. I zate garrioso antifasa. Ma gañu zain, pentsaia, Miguel Lejarrete dela hasteko. Da ni ikusiat bat txurixo la, iskaia bezala da bestie. Ma ba, ama manao, hisen osanada origen, zi ja tamana. MDMDA ah. Antifaz o, o sea, Philly ya la sabéis Galatzen, ¿no? Antifaz Eso, eh, como... <risa> <risa> <risa> bueno, como Gaisek lantzen ahí chela Bueno, ¿dónde dicenle? Eh, abuela Exterior Abuela bueno, Exterior va, va. Abuela Exterior <risa> <risa> Horror, te <risa> tema, bueno. Abuela Exterior, o sea, niño interior En, eh, en Moldeira <risa> A ver A ver, va, Bueno, es, o sea se, se, Fulmina y gaidana, que habla pim, pam, pim Va, va, Baita, bat, aipauretik ega <susurra> orkundebestea. Joderri, da, bueno, da. a ber, a ber, ordoen la merdi hau. emate, ziue tipo impulsoa dezelat, hamerdi hau, hamerdi hau, hamerdi hau piskat. Ni nahi atena jakitxe, da gero ja, pakin laga benetan tema hau, behoa asuntun, a ber, aurrera kuntza egin jo zuen. Irik bazazki hau, aix? Baina, iriek ez, haim, A berneustes injot, baina geu gai nin dakot paranoia permanente bat, eh ni gin joten aurreko kontz horreik, a ber aurreko dian o simplemente antifazan nazpitik ikusi jenden duten. Hori dala duda nikusteot permanentia umiak estian beste pertsona batzuk faten diala bisio estrakularrera, hori pasaintzakoi. Ez, azkena irurak bildu gitzanen hemen Nire paranoia horrekin jardun ginean. Justo Bertiña. Eta arreskio ere en euki zen diat berrese ze hori. Ja. Mm -hmm. Eta nire prebidea, bueno, nire previa. O dauk ni akordatuen auk esneanen azpiko azpilikarrik etziranin sartzen, nola ibiltzen ditan. zukaldien trastie sukaldien trastilea jasotzen, enian ez errikusten. Mm -hmm. e, eh, karta an colori enian ez errikusten. Baina da de repente, eh, pentsatzen eran tranpa itena dela, ja ikustenaz ditzenin. Mm -hmm. Joder. Eta hori ilegeia ba, bueno, ba, gero Mieleo gantxik. Abersu zi gustuen? Na Miele ikuste espaiketaik, bai? baina beti dudiatutako aber antifasa zela da kon beste gutzokoa, ezta baten zuhurra bestean, ezta gei ze. Ja ne arkik keixo sartuko zitek, segurumenta. Satik en bergaura, non hizu zoba? baino. Ah, zure organo bai la sala. Amen puenti, non hizu zoba? Dire baino, ez? Ne antjugeta normalen gezkira hiziste. Bai, puntar Puen, onde bai, baina zurren barruen ziok sararia, zurren sararia, puntia esa de Sony, tei zaterte gut, eh? Ori andarte goara. tamainua, o batelekuik izarte hontan, baino hori beste tema. Ah, caso hontan hori, Aimar irealde. Airealde, hori irealde dizen. Puntia onde zeu giterei espai gusten daio, puntia zeu gizeo hori, Oscaroa ja puntia da, Bai, bai, bai, bai. Ba suixa duiz, ha? Mira, jaun naiz, haure konjaren ustan antifaz eh, berezi bat dala esponjasko antifaz bat izten, ez dauela izten zirrikuturik bez, ez? Ja ez du daiteko eta inostan kriston moida, eta gehiola, visualizazinago ariketa bat daña, igual ordu betola. Eta gero, behiruntz, ikusten nomen normal, normal begixak imoen. Normal, normal, normal. Normal, koloriak, distantzia, dana... <laughs> ja, sei normal, asko, berdin, berdin, berdin, berdin. Eta ordo, nik, bi, a ver, kriston zirrikutu, zirrikutuak otemen. Beak, ez da nozitzen ez, ez? Mm. Está bien, va bueno, horna, ar gata Bai, Arreseta no está, baina eh espoken. Hostia, mira otsa juni, ne. Gutu bai, bai, bai, bai, bai, inne, sos. Cabli, hartu hartu cabreo. Hartu hori konche cabli eta Horren azpilitelavamoan ba, jarri nostan telia hortik urte line izan esponja hortateke eta fotuetan ostan baina fotuenetza egertetan e, zirkitu duguen hoe no? satik telia duen hor urtenda esponjatik eta orduan berez, e, a ber nik enukan enuen proba visualik lortu ba mm -hmm. e, zirkutua no? bueno es bueno Bala vale. bai goz Ondiken ora esila ire ba ire barruen gatazka Umiari hau etzako zen. Umiak yeah. ikusten da ikusi jenden da ja j eta ezan da bat beste bat eta eldueri eta ni eldua kontsi jenaiz ni ja, ni elduago sirratzaute eh? bai bai, bai. Si, sí, si sí. eh, Ba, bueno, el ba, du hori pasen txakuna, ba, hori, ba, atzenean gure sinismen sistema zartzen da hor eta sinismen sistema da hain zuzen be ez da guen aizten gauza galdaketan zure barruan uh -huh. ba, interpreta dakula egitura bat barruan, sinismen uh -huh. egiturat bat, uh -huh. e, ideologia bat eta uh -huh. ideologia hori dela, bueno, ba, bueno, psst Haber, bide batzuk gara ikendu, baina aldi berian, itxe daia nasa egun ide eh, sistema sinismen sistema horren densidadia eta izan hoyo ez permeabilitatea ere anditzen goala o txikitu, ez? Ah, ja, ja, ja, ja. Areguel batzuk bazoak eraiki ja estruktura, baina igual sulugin da aldi hortik, ez? Ba, berretxoetari hartuerten geixo, ez? Bai, bai, da igual mixturakein, eh, ba, bueno, ezagutza ez berrien inguruan, ozi, ez? Ba, igual bai, ez? Holako gausak igual eh, geixo oscilatzeko aukeri eduki Adibidez, eh, asunto racionaletik, ahi eh, igual zango jau eh, asunto místiko atea, adibidez. ez Es? Bai. Oh, eh, es? Zahor jolas? Bai. Bai. Horreia, meeta gaitasunak. Meeta gaitasuna diagudako gaitasuna esberiak. Osti, osti. Haia seru ez momentu atenta. Aizlor, meeta gaitasuna ninguruan gabiz. Entzun, ostia, oi Bai, bai, bai. Ehar que asko, eh? Hala, esker dago. Hala, esker aba aba ori ori eskerik eskatuz zure bana base 81 ja ba base erigi ja gure io izango sein baina ez zuin orduan ja etzara gure dela fuck yo riddles bueno si más bueno gaitasun esberrina da kula eta meta hori da eta noiz eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta Baina igual momentu daten ligaite euroso ja. igual estotzu balixo horrek esateke igual mm. jarrisa codigo ja ese corpus codigoan ba. edo emozion codigoan o ira kurqueta codigoan bai gorputz aierazpen codigoan bai autoestima codigoan bai? ere bai bai empatia codigoan agian bai empatia codigoan, mm. bai. Empatia codigoan, bai. Atrevimentoko digoan, code, mmm, codeína, Hostia. Bye. Uf. Bueno. Esco da que uli gaia ningunan, eh? eh? bueno, hala, matei. Quiero <risa> <risa> <risa> <risa> ori, tiere, eh? Curioso, eh? Bueno, bueno. Bale, Ni behok ingustan otxiok Bale, bau, bau Urrengo gaten berrizia galdera behon Hau behonen hongok, galdera behu Baina honen Zin izin da gaur rapena e, Bai, ba, oze bizipenoz hozeta gero, ja, jazta Igual batzuten irengo ikamarruin YouTube, ez da txutan bost vale. eta zuk itxitzat emutu endoz gordoan Nila, e, bai. bai Ni gero ez e, bai, a ber, jende bai, oso interesaute Ete montan eta galdera etxez iztebek Bai Eta dibidez galdetuzia galde gabean Galdola, hau estan e, direktun Bat, zintziue gotzen Zintziue gotzen Doru nik zango eh, izuet Adibidez, zuek ikusi lehke zuek eh, Kartatan atzin zer daun Ikusi, baina eg Intuio Ikusi Intuio, intuio bai, bale, bale Galderi I... reformulako jat Intuio lehke kartatan bestat din zer daun Nik Bai, ez ez, iko. Ire maizuego dakinak hemen munduan tan Bai. Bai. Ordun casi nota nolago lekutan da ezingoia sartu. Bueno, sartu gal bai, baina trampa ez ala o. Diru dirubilla joten ali maibe. Ba, ezun diru zertagona dio ni zengok, ez? Ai. Diru e neibaldi maibe ba. Etaya, hori ni pentsatzea dizengoa la, eitehun dana bezela egoizmotik jeman dimai hau, gure kontra etorrekoek. Eh? Uh -huh. Eta emate maldi maia o, ba, i, Opa izeteko Ego zabaltzeko Onatik Onatik jemaldi maia <coughs> Baito elbuntzuna oleik Ostia Eta yeah. gehiata Haur eh? bueno, da maldi maizu Eta karlik alde etsago Eska well. hemen dausen gaitasuna Gaitasuna gaitasuna Lista bat au Da eh? listi baki buruz Es ni deki lista bat buruz beste movi bat izan habilla ikastarona biliken eta hor badu lista bat baina orain justu buruz ekarren biakonan. Sí, Kastarota orain. Ez <risa> ez bai, ez te kontarik, eh. Ah, <risa> claro, amén, ¿dónde era el sketchao maño? Bai, bai, bai. Es eh bai Kastaroa eh gazteles. Da goizena sintonización el ser. Hostia. Etor da orden, dizinde Kastelora 7/9, ¿es? Bai. Eta <risa> no, orain orban... yeah. galdera normal, normalena su generieko izango san. Ser. <risa> de mí corduan irantsugunon sintonización. Ale. Con eh? ¿eh? bai. Eh. Es bakete que yo la concurso Belenbalde Peña si xeneko tipo desta que ningún guea mai gusto do no hori. Eta da, este que serdan, baina oso potentia bada oso potentia uh -huh. O sea, oso potentea eurosan mítico peñoat vean gauzetan ona dela eta igual famoso dela mundu mailan gauza horretan bai. ona helako, ba uda berdina bakarrik ez dela famosa. Ah. Katxarro hori, zan nahiak, ikizten nahi izen... Ez, belen, belen, belen, belen personal gemon, belen ah, gai, gaitasunak, belen gaitasunak, ez dakit edan medium, ez, me, ez dakit edan medium, hor dauz itzasko dauz, ez? ez ke, baina, bueno, ba, kontaktua beste dimensinu batzuk egin, eta hilakoak egin, eta zuri guztunzu hau esak guztu dut zuta, beste guztu dut zuta, ah, bale, eh? Boa, ba, beha, hori dek, zerrenda hori, ez, eh? lehen esan katalogo hori bezala, bai. gaitasun batzu zabaldu jeiu da, nola bait, bost zentzu monetatik E, dimentzisoago bidez berdine pentatzeat izen goiela mm -hmm, mm -hmm. e, telepatizea la eo intuizisoa la eo mediumi da dida la eo katalogo hortan holako zegoela bai, adiz gure ariketa ba, en plan, bai, imagino, batek eh, binaka jarri, binaka online, eh, distantziara eta eh, bato lehen goen, eta pasau noztan augustu belen ega pasau noztan behan gizondan eta behan haman bi foto eta nik mineuen, bi foto informazio hartu bakarrik ba fotore begiratuta. Ah, ta horraz ba se ba, Eta horren ta ta ta foto gati eta hor, ba ni bilarte orden nahi une torten xaten gausak ta eta bestienak bai Eta bai, ba bastante flipante izan zen, ze adieraz batei bategin etorri zaten 112018. Ola etorri zaten, ez? Zifria. ez da razonable, eh? Eta gehoa zintzen bentzen, eta bua, zen benidea palo, ez da ikusi tipa honekin, tipa hau baina ez da intzarra bainipen zen, jai hotzea edatazala. Mm -hmm. Eta bai, jai hotzea edatazan, taz, eta ez magin noen. Eta bestiak urte, baina hola, eh? kalkuluak barik ez, hau gutxi gora bere itxuriat, ez berregoetan mesortzi toritzan. Berregoetan mesortzi duken. Ostia. Bai, bai. Ze. Oso hondo? Ya, va, yo ver ¿Es? eso ahí Yo Belén, ostras, buah, juez, es, el uh, mejor, es el mejor que Muy eres. bien esta que hice ¿sí? el mejor que yo eh, ta, Bueno, que yo hice Va a tener que ir a la lorilla Y ver eso con mm, Bueno, vuelve a ir a esa quien Ya, bueno, ya Ya, voy a ir a esa Saben que la danaserta Uyotas a meñar Ya, ya Ostras Casualidad, de hecho Paseo en día Gente que se ando con el estilo Casualidad Es la orgaña Kartak no laicu Ante cosa, dicen Vídea, leonesan de que na ah, vale. Kartak ikusilege besti eze karta azke, naho ze karta daude, naho ze karta eta... eh? en... mm -hmm. da hola gointi dizitxu iduk, haurtan fija, emberkoek, eta... Bizion esterakularatik ez. Ez, ez. Baxkau, berritzateta etan mi, eh? Ez, ez, ez. Ez dia guzti hori nik guzti da dala bizion esterakulara bidia, konezizio hori zabaltzeko, gero, mm -hmm. eh, bueno, konezizio hori, eukileizkek, eh, konezizio ezberdinek, beste dimen, tze, beste Maya Hortan sentit sentio Bidez berdinutatiba bat o besteo, isengai. badu beste kapasitate bat, bestian bestean emosinoa kaptaiteke amoan. Eta kapasite hori jakon eta terapeutiak. Ora eta terapeutiak nik reprimitu datokoten eta inkontentidan datokoten emosinoak beari azeleratu jentsa. Orduan, imaginau, esaten bost galdeak, zehose galdeketan bost, nik honek daen mota tristuriarekin imaginau, baina da tristura consciente bat eta erreprimio egiten da unegorputzek, orduan beak tristuria igartzen dauka eta incluso altxatasi, ba, begillatik eta ba, bueno, malkuakitan olaszten da bea, eta da ah, azalerago Bai, beari fisikamente azalerak gintzako ta beak sentitu hinden dau neriak diren emozioak. Bai, orrizmas. Mhm. Mm Hori beste gaitas bat, sí. Hori nola eh, gorri. Hostia. está aquí, bai, baina holako se os eh. Hor bad sai clari evidencia, clari audiencia, bai. Hori, hoida, hoida, hoida. Ikusmenetiken konetatzekoan, entzumenetiken, eta go bai, sententzia ez ta kidan, maia. Clari sententzia, kantain sententzia existienda. Bai, chia horidan. Ez ta kidori dan, bai. La Eh... Klari clari audiencia estoy <risa> sin <risa> eh clari audiencia ve hoy o eh, bueno en su manera quien movida va a ver eh, garaixan gauza onintan eta sean kriston marciana nada sean hombre ahí onti gene bai kriston marciana baten bai baina gero fanez ez gauetan peña peña normala es yeah. en plansa de gauda eh, hola gente normalak dago misio mundu oneri Da en plan, ba, hor dau da timau egiten dotzu eta 360 eta 40 hori, <risa> ez? Es? Escape dako kantu bat honen inguruan, ba, ordan timua tantana hola, ez? Eta, ordan, ba, susenean egiten da, ba, eh, desprecio muen. Vale. Ya gero denporia que infania segotan jente bat sinmas, o sea, gente normala, normal, normal aldotzula esa, baina es normal esta la fat en esa tenor o u, no te da eta, bomano, ba, bueno, ba, batek esi, chiquillean entzun gero reprimien eh, eh, eh, sentiu gaitz, bueno, ilego ningurun gaitz, pero bien. Así que. Y está pero ikusi, eu que fase. Et hiru fase premium onen jauela eta hola, ba, holako gente asko, baina ez bat, eh? Ja. Asko. Ja. Uisa. Eu na berrun. <coughs> bai, aitzatzen jo taisol hau gausek eta ertaineta iba normalei ondala bia bateke komentatu zitean, Jo, hostia, ba, bai, gaia wei buruz itzegenan. Niko esteptiko beruste, baina algo maten sentzean. Jo, ba, ezken, nik txikitzen aurak ikusten itun nah. <laughs> yeah. ah, yeah. yeah. yeah. ba ni zeikia seguro o sea ja ja claro imposibliek yeah. hor pasazke hau sinizkera batzuk gero eh ben eh, da bicho ke burruken gabiltzenak Beo lleguen, más sinisquera hozek kentzen eo. Bai, ni uz ez kendu, kendu, bai, no ez da sortu ueku ke gente, keixo. Por i 100% sinismera da sin de kendu arrankau, sin de arrankau. Ni oñ imagino eh esa te i eh, naibaldimak pauzu man beren lurrin, emailegi pauzua 2 eh, metro gora. Egana, ez ez dek clareandancia. <risa> naibaldimak, <es>. Levitasi, <risa> eh. Levitasis uotelliscore. Clareandancias, te menzigo gaurroni. <risa> eta izatei bueno vale, baina claro. Se punto taño. Eh, es lurrin pauzu matego, sea, hori denago. Es que es indek. Horrek no sin beño la okeracho eganen leke pertsona horrek. Momentu konkretu baten etxea zetenia gain, etxea oh, da, huele, eskutua da jegir esinemamarrun, baina i lurrin zapaldun berde. Zapaldungok eta sinistek lurrin zapaldut eta labidi, ez? baina Salia sinizkera hori ibolkentzi bazio. Adibidez, oin, da berriz eh, behu gain behu ez ni anaitzen, berriz behu bat hau da. Hostia. hori dalago. Bai, bai, bai. Eh, guk beraka eh pintatzaio ikuste jaula azpitiken, ba or zu lomba da holago eh, ho, baina horrengo pauzu edek, ostia, benetan sinistia. Oti ania inauk. Ja. Ikusten Eta hor, e, beti bagarri gaz, aldamenetik, gohatzetik ikusten nazteiz. Gohatzetik ikustek. <coughs> ez. Eh, ez. <laughs> ez. Ez. Ixe. Ez. Al, alboti? Ez. Pablo Alboran. Zema iatan zauz, LH bat? Mm. LH bi. Ni Ni LH bi. LH. I LH betena, o? No? <laughs> <laughs> ez vale, vale. eh, baina hori pasio da umiengan lehen ahimarra gezenduna joe ba bai ba, venga beste bat ba, guazen sinistuik horretziok ja bai bai bai, bai. siniskera hori inda orduan zatek ah bueno urrengon bai ezeindek pa guazen ba aldemenetiko atzete ikusten aztek ja karo baina kugatxeek eh, lehenakin ondikene estiabla zinisten estiabla nahi zinistu orduan aldemenekue zabaltzen aztean indek garbi-garbile ikusten aziran eta uh, ba Orce. Ba, ni ez atenean hauan sinizmena 100% kentzie, igual ono, creo hori ortzioak eta gero struktura horta bultauleekin naek egin bezala. Ese, esa esa eh, preso aurre strukturan bezala, es, eh? struktura hori jaireki jesiok eta igual ja besteba sortzenai aiz berriza, igual horko ere er, er, er, lehengo strukturako materialekin incluso. Ja, horrengainin uh, apoiatuen o bueno, zan hori ortabola. Bai, hartrezka dizen Matrioskat emon. Matrioskat. Bai, beno, jarriekan bezela, kentzi ere hongoek. hongo hongo, eh? bueno, no, hongo, eh, bañó eh? ni momento unta este así No, ya. Gauso gunean dizugu. Gausoin baten bada desmontaitzu esimesten ez, imagina, ni pentsaendo da nada atomo atomos osatuta, imagina, taia, la parte está u ese, ¿es? Ta orduan de repente va a ir ahí en vas atomoak, es, baizik eta dause kanpo fisikuak eta zeikise eta ordu, bueno, sin más, ba, gauza batzuk desmontau, o desmontau edo, va, bai. Transformau hindo, bai. Bai, bai, beralde hoien. Eh, quiero gauso da edukixabea, hau da, edukixa ze ideia kavilla dian zure barruan, ez? Hau hola da, hola edukixa eta beste da Pentsaileko modua, hau da zuko edukiz du, aldatu, baina pentsaileko modua iguala izan. Bai. Ordu badibide dat oso sonen gustatzen zaitela orain izena ni sakorden beana, baina tipoa da española eta nacional socialista dizen ah, ba, zen. Ah, asaz interesante. Baiki, zeinan. Zela goizena. Ez, ez ezetan. Ni pentsu jeten ego ja Oso tipo curioso da tipo izan socialista militantea, ez? O sea, mm -hmm. Be, usted, nazi xa. Bei tsukosten, eh, nazia gurduz nasion bueno, eta hola sin más, baina en playa, ba, militanteyen eta ja pentsaiten beba, bai atentatu eh? <ra> eta gurean garaixan, eh? Militante esanean nazi militanten nazi. Da. gero bueno, prozesu bat eguewen hortik urten ingen eta de repente sartu <gay>, zona muerte feminismoan. Eta <truzatizua> tipoa <truzatzea> bihurtu zen maksimum <máximo> feminista, baina claro, eta Ara. nunca mejor dicho feminista. Ostia, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. O sea, Feminismoa, baina lehengo patroi berdinetatik. Eta lehengo patroi horrek seintzuzian dogmatismoa. Dogmatismo yeah. absolutua. Ordo, de repente topoen egisa feminismoan, eta sartu zana muerte, eta, bueno, eso beste peste giri ikusten feminismoaz esba zan. Yeah. Eta horren zan, lehen nazis jasanean, ba, patroi yeah. baina edukisa aldatuta. Mas... Mm -hmm. Bueno, hori. Ah, ja, oskurosu hori. Eh? Oskurosu hori. Gusto zite asko ere bain dola empatiza gainez? Eh? Pertona horregin. Yeah. <haz> etzi guztatzen, eh? <haz haz> nazi etzi. Ba, hain maksimoan. Osa, taco fiston capacidad de empate de llego, ¿eh? yeah. O sea, <risa> Peña de ya, <antínate risa> ni... o sea, que eso empate de ello. Nathy shaking anti Nathy shakeimeño. de hecho ni Antina en contra nau. No. Bueno, ori. Hoy... Ni Antina aquí... a, a, a, bueno, a ver, a ver. A ver, a ver. Ateu Raiku. O Ni Antina en contra nau. Claro, Amen Nathy no la stun. Vai, vai. Claro, gutjututego horren kontra otire, ¿es? Besta se adetik talde eso le currite naziak gaur horin claro antena nazi sitio eta zaile antena naziekiko empatia egizie irekasun na ez utzora era ina ulertu ulertu ahora ahora ya curre i chiquituko eh minorizatzeko taldecho taldeño va a ser el ecurtezu ordun bai bai euskal naziak iretsako izengoa joan A protegi URekoa, o sea, esa la. Tipo de merch reservation. Euskal Natzen tipo reservation. Bai, igual bentan an leku baten sartu. Bai. Bai. Eta, bueno, sea hosa. Bai, no bueno, monda gustao si te que. Hostia, eh? bai. Antinatisiko, Antinatisiko, es claro, Zaragoza misa ha dicho animal Bai, o bastante diferente, bai, ni ustea era hemen bizita ne ustez, bueno, nei sentzu geixo hartentsat. Eskantinatisak atzenean, em, eh, dakoi eduki diferente. Beruko ber eduki ideologikoa, eh? Mm -hmm. Ber bainuna, berrese de bolas amaralde. Igual es ambiot baina beste, beste sujetu subjektu batekin. <risa> <risa> <risa> I betela na diseñe. Izi, izi, izi, gokatetan. Segi, goi. Vai. Beste ideologia bat, beste ideologia vai. antifascistas. Vai, vai, vai, vai. Baina gero patroietan nazian patroi igualigolak iguali formetan, vai. sujetu moan, bai. Dian nazian igualigolak iguali iguali eta hemen daude bada premisa bat eh, talde dinamika taola zure su etzatzailendo sun hori. Bihurtu izan zaela nola da izateko, ez? Ah, bai. Bai, nik oian <coughs> adibidez, facilitatzen munduan habilta hori ezan da nian talde batek estanean identifikatu da sentitzen se justo horrekin joko egiten problemak. Adibidez, feministak egiten daue genero mobidekin, euren artean, eh, problema. Vale. E antirracistak, irrazismoan e, asuntuekin euren barruan, eh. uh -huh. e, pacifistak, violentziaekin euren barruan. Mhm. Go hau, bueno, baina un ondorioa comunistak dominazioekin dakogera sua, ez da dominazioen kontra duen. Ja. Eurak eurak reproduzitzen daue, bueno, ba euran baitako dominazioa. eta ze, materiala egin. Eh, marxistak eta comunistak, bueno, Niger bat, bueno, vale. Bai, pa' Uran baruan norai uran patroian parte, Osa Derrepente botera repente botrera allí en Santi Natishek. Neus et sian Natis yutuko, baina fondua patroia antzeko izango san. Hostia, vai, vai, vai, vai, vai, amen zumeñe maiao. Amen zumeñe, amen, in likek, eh. Hesteango, ez? Es? Eh, sea geixo zatzea. Sa, bai, bai. Vale, bueno, aparte ole hemen itxi. Ba, ondo, ondo. Ondo, está que es undo, este que. Bai, nika portaixo ikestea, eh, menia. Ni gero Saquea recuerdo lehenengo aldiz eh kontaktue kontaktua bat zai da 16 urtegino gure antinazirik eta nazirik. Ordun eh pasau Irlanda da gure ingurun zabant eh antinazisgoan, ¿no? Mm -hmm. ¿Eh? Yes? Ba. Ba, modu batea Es lo es que en todo eso la. Bai. Está de antifascista, es que. Intenta ser, intenta ser. Kia lortzen. Marinero vale? ota, vai, vai, oi, <laughs> ¿Por qué te has vestido marinero? <laughs> sí, sí. Bai, igual jantzik da filipainian. Se esa es horina si je Dani Antinasigenak. Mm. Da hostia, da hori nola uste bore i vuelgazte zate. Da este no, no <risa> es, yeah. chapie, da es que ni sa sagat, Simbologe, simbologe sautu imarrejo, que at, eh, da, bestela ni gordo. Yeah. Flipa ni eh, nian le nuevo contacto de Ni flipa, Bai? Da da ni Me avestian haces y son cosas, ¿no? Bai, bai, besti nasijea y kuzintsuan chapie, da da, da, da ja. un ah, Bai, la, joder. Bai, bai. Ya. Ja. gustau, ¿eh? Bai, joder, io. berra ere bai, ¿es? Bai. ¿Ves? Se te acabó. ¿Sabes au? Ya. Ja. De tu ref, ni core gustona identidad de alde batetik, eta gero zeo serie utzi egotia, es o sea, ya hor seguru sauz, saizu Sentienza inoxente. Oh, Inoxentea ningun da ningun berba, ez? Nik hemen, eh, nazi zen barruen, azte honetan megi kuriosuek, eh, identifikau diat, ne barruen, dauketela, eh, bai, fatxan nazi oso violento bat. Zue barruen? Bai. Fatxia za? Es. Baina barruen bai? Es. Ah. Bueno, azte honetan, eh, <laughs> e, identifikau diat. Ostia, ber, bota Na, belu, bota. Bailu, azaharatzen ni no azaharatzen ari pertsonategin, Zertzea, pa, adiz lanin, eta derrepente, hor, nire barrun, nire barrun, barne asamblea erdetzeik, pertsona, pertsona je batek, e, organizatze txik idea konkretu batzuk, eta altu ezatze txik, danik, horiagoagozea pentsatze txik, pertsona horrek. Gau, <laughs> ni neu, hor, eguel, well, gizton diskurso potentik gime pertsona horren kontra, pertsona horrekin ditun gauzen kontra, gortetaukikazitun bezala nun bat jen, right. nire nok ostiente, eh? Egoela, egoel, azarrauten naltxo pertsona tegin, dizkuizun azten au, jata, orde naute tortsa eztek e, arpe iratzeo gauzak, egoela, e, diskurso oso osea, zurune, zela, oso dogmatigo, oso ba, orintzian, so dapel, kontragu, eh? E? Kontragu, eh? Bum, bum, bum, bum, e, gorra, zeha gor bat. Oientifikaiat, eta azarra zen augen horrek, eta barruen, ere kiztu goi hartzune zaugek, Indarra eta kanpoa Zatia baterte seizek dana ez dirtetzen. Mm. Ba, gero ba, mendira joten eta asarria. Dek asarrie ulertzeko beste leku bat. Hori bai. Horri plantatzen eh? bai. Eta lelengo aldiz ba, identifikatuat pertsonaje hori, ba, nazia ese lanjeteo, Jarrera harrera, oza... osea. Hola, identifikado eso. Bai, eta güste dizte porque ya se dijo, ha inserido este adarce. Yeah. Claro, Zepazatzek, diskurso hori geldiu itsek Eta jomberdez montatzen Orduin ze pentsaudiat, azte honetan justu hilde Pepe Mojika mm. ba, Bai, bai ba. Pepe Mojika hilde ba, Eta, bueno, amen, entzungo zu bueno, Irailien entzungo zu Programau baino Eta, sai pentsaudiat, sortxien eh, Ikono eskertiar bat eh? Nazi horren kontra eh, beste, beste Diskurso etikoa bat Beste diskurso eta... jatorro bat Nun eh, da, hori. Ba, orduan. Era seitchuriko? Eh, Pepe Mujica, eh? Nei barrun. Eh? Ba bai. <risa> Pepe, <risa> Pepe Mujica, Isidrio Zubero. Bueno, Pepe Mujica, hartachek eta da, no, astondo da kontue, eh? Estia temporada esco praticado. Ordun, eta Nazi seitchurisaiek? Hori, imagine. Etzo basao ke. De skinetue odek Nazi sundaua. Es es es, es, es eh? lidera, lidera. Lidera normalin. Normali, es, es, normali, etako... bai. ah, es ese es ide este. Gaur raun egoa? Eh, txogarbi, txogarbi, ondigen, auk, garaguaia ondigen eixo. Eta kontuek, Pepe Meugika hartetzen nien, duel beste pertsoniek gauza esate txikea a ber, hori izan di baino, a ber, motei, ez zain besteako. Porke mm -hmm. dina izian, ota, ota, ota, derrepente, asuntur relajatzen azte, eta diskurso, a ber, bai aldeatetik gire azarrien logikia ezte zapaltzen derrepente, baino, Momentuatetik beste aia, relajatzen asteaiz, eta, bueno, ba, amorru hori, ba, jutek beste diluitzen, pepe mugikatan. Hustia. Onda. Hustia. Hori, eta justu, eh? Hustia, pepe zuregan bego. <risa> <risa> ja, ja, ja. Hori, teknika hori. Ja. Unbra, bai. Jo. Hau, ziko logu zezango zean, Oskala. Eta, el psicologu, ni, ni nebri esatain txuguan. Nikologua. <risa> Zugezua psicologua. Yeah. Nikologua, eh? Ni, ni informatibua. <risa> informatibua, ahi... Eta gizan? Bueno, ni hipoetitza alare berando entean txan, eh? Mirekin programatzu gindegero. Eta, eh, bueno. Esatain txuguana. Hor en... problemi ongoan... Ostia, espero na... Pepe Mujikartezio. <risa> <risa> <risa> Nazi horregertetzi genin, ay, ay. askotan... En... Pentsamentu horxekin jendia identifikatzea, la. Bai, hori dek. Da, ostia, da, da, ni hori nau, ze hola pentsatziat, da, hori nere baitean ziok, da, hori zindikein, no, hori eh, nola engopa, laun batek, imaginoaz. Eh? Bai. Da, hor, pentsamentu ekin identifikatze horrek dauken peligrua ziok, bera, pentsamentu txarra ekin. Bai, bai, bai, bai, hiri, hiri... E on esigne sorte da momento hosekin ezin da identificado. Mes besle da. Ez da baua. Eh? A Pepe murrike bat da noi, o y... bai <laughs> Oscarri asko. Hostia, eh? Apo, eh? Vai, tzu, oin distantzia, ez da hain gertu Nazia izatetik. Ja, behin onartu dasunean zure gorko Nazia. Ja. Sabitz di solo aquel en su exposición. Horide, horide. Hostia, eso guapo, eh? Mira, orrate na unicontrantina Ya. Eta orduan no? ba bueno, horrek bere eraginakuko gero, jentiaekin erlasun itzeko. Ja, nelaun bat esate izan honen arite. Behasola kontra, eh, kaletan, eh, bea iriburu batean bizioa momentu hortan, Bilbon, esate izan nin atxo kontra, oso kontra eoti cele berdiek eta ame. Iriburutanda, herrizetan da. Hor eotuji barbolituk eta kaletan. Nei. Hey. Horren kontra antzak. Ba, bai, baina asko zauduste pa, es? <risa> eh, tsayaz, eske berdia. Ese es. Hori es, es. diek falacia puteba. Hori de gezurre. Eh? Hori de i momento horra relájate gozo, de caca putía. Eh? Oro merkolegi, asko asfalto gutxixota. E un baldimoan zero, ja potorrañon ocho, no balisuñon gochanda. Beste moru bat erekitzen hasiko etxean mundua. Eh, askos mundu, basatixo, eh, bent diskurso horiwan. Horrean txeko ek, es? Biskat, eh... Ez joantzi topao. Eh, eh estakit es, es. Bai. Bai, bai, bai. Costo de su. Bai. Bueno. Bai, yeah, yeah. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno. no gori diat. Ostia, hau jundezela ana por culo arte, porque beste la gente istegentea txen. Na, no, eh, Hori bueno, pentsaizen diat. Ikitz hori bazio. Ni pentsatzen hori, eh? Zenbaitak ezkixo on, bai, okerroek. Bai, beste ze bai. Bai, naixo ya gauen bezolada. <risa> ba, pauso beste daeman, baina bueno. Vale. Se. Eh, ilegite Bai. Agar autokritika, eskera gauzat, ni jarri naiz eh, antinazizan kontra oso gogor bai, bai. eta horregura goezan ne barruan dauel antinazi bat nik estu dela konstinten Ostia! Claro! Orduan, ni jauzi naiz, trampa berdinen bai. Oidean autokritika Eta claro, hori es... bihurtu goez anti-anti Anti-anti Zena-zema <risa> antinazi e, Ostia, ez taketik <risa> Algo arti zena <zemba risa> antik anti, eh? Kalkulu batzuk inbidea Antinazi anti, anti Ego, ni hortik saltatzea tama, tema zauan apuntote papelin Ego eh? oinartez tiraula iso bat den, eh, pertsona hori barro-barrun jatorrek. Sein? Ante netxa? Ez ez. Ah. Tema, tema nizena hori, eh? Ah! Pertsona hori tip hori, tip hori, eh, barro-barrun jatorrek. Zona txalizu, eh? Ba, ahi hori askotan egin zineo. <laughs> hori barro-barrun tipo, tipo natulek. Azko <laughs> <laughs> Na, jarri nola ezen guan. Azko jarrez, barro-barrun tipo natulek. Baina ez tegezaten askotan barrun tipo natulek. Eh? Ba, genau. A tipo de tipo radula. Ya. Normalin barro barron. Ezatek, eh. ¿es? Bai. Oh, oh. oso sakonak gomorkoald, mo vamos de la. Campo tiene era gena. Bai. Ual. Well. Ihasoche que na de la, justo contra. Bai. Un argumento no o sea, tik, un tortan o, es baño eh, tipo de barron, jatorra. Eh. Ahora, escuata pasatek, ¿es? Eh, bai. Bata no gizarte hone gulertu balu bezala barro, barro bataola. Lehenengo barro bat <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ni hor, txaiat, hori imagina txaiat eh, Txaiat eh, Biotza eta gauze hos, eh Gaztiege eta ola eta ola Hori zinguan lehenengo barru, eh Za, Pider minze da kero, da ona es? Da kero, beste barru, zinguan Ja, ah, ah, ah Oitxio garbi organuen barrugain igual. Spiritu eo, oh. spiritu eo, oh. holako izete bat bai. o, zikkeo, oh. baroitzek euskaloa. <laughs> vale, sei ba, se itza izango ke. Argillerren Argi zean kapituluen aitzatzegoana konduktorie, ez? Gorputzegoala kotxi eta konduktorie. Oroheli barrobarro, Choferrati jaiex. Choferrati, eh. eh? Ah. Goala, kotxieta... xoferra. zateri, Bail. Bai. Ibaile bai, baino... baina ordu hontiena gizarteraut 18, Choferra, ez? O. Kontientzi bai, eh? Horriburu sitzen hasta izenen iwe... Ya sé que gela... Bai. Eh, ben ba, ba, esan de kena bezela. Ah. baina beho. o, ir diru atatsa xistego. Bai. Ba, jarrera diguela. Eh. Ba, hori. Eh? No, ondo la te ah, ba, ba, comentadik no la ba, mediumena jutea ninda. <risa> ba, ba jarrera diguela, eh. Arimadatik itxitegi onberingoati ba, ba, ba, ba, itxitegie, eh? Ba, ba, ba, eh, jarrera. Ordu baino kontsentxive on Onartzeki sartin kontzientzia gola, su kontzientidola da hola, es? Su berio oro onartzeki. totalmente, es. ¿no? Su consciente inconsciente da orianabaia. Ah, ba, totalmente. Ba, neuz desgendi orratiairek. Uh, es, su ah. su kontzientiatik igualisgoan tipo de 12 12 12 khatorek. <risa> or ja 3 barrun ja su kontzientia isingo ban, ¿es? <risa> <risa> claro, es que en Stifler, verde. O sea, i Sigmund Jung kaleata Nietzschea se eh, O un en momento un tan calenso fenomenología da. Ior, biciardek. Izin Izinen zaul go un da arimia ditzen azioñes o bai aldec baño. Claro el check. Morja que envio su señekin se barro a jatorra ondo zartzesio da noi. Bai, bai, bai. Neurire neurire errarute hizek etzaia dela oso oso ondo definitzen zer gan, eh? Orduan, neu asti etzaia zer buruzmo. Claro. Na, dame neuri, bestia, bestia, jinen, etortzen hauen, ba beti etzaia ten gauzi buruz jardutea, bestia, na. Ah, podio cabilidadia eh. Es hacking ta Hau auztek ez. Olga tamen dan. Au da Hau botatzek. Amendik ilbete bantsutea. Da guia beste pertsona bat da. Osea, hori ez da. Horri tipo orizio. Ze mae e gorputzeko zelulak danak goti behera zirunda berroi. Zirunda berriza. Ze da ze da. El urte. Gure zelula danak <tú tú> <tú> no, hoy no. en que un celular Y yo es Ves, va, yo, ni yo re inconsciente Bueno Daje, no te vas a decir Ves de terminología ¿Dónde viene esa de una? ¿Dónde? Ni ha eh Tipo, ori Barro, barro, barro, barro, barrún Vos te están de chat ¿Para? ¿Para? Eh? Vos, vos te hablamos Ya, ahora ya se desfaz, vas Ahora ya se directamente Tipo, hoy está en la natura ¿Ves? Nere Porque qué se No hay ojo no en No año. Ya. Saraia. A ver, a, ba, ver, a ver. benetan arima arima natola izengok, eh? Barro, barro, barro. Ay, Amarra diz esatzen hay... maldimake arima, etxe arima nan natuala ezuk. Claro, claro. Neuste ses? Sei, batzuk prestu es. Ese, esa neia jatorrak. Ah. Fe onegok. One nuste ses, ah, barroa chinchuek. ya dimiedek. Poz barroa arimiedek. Hondi etxe han hartu hergo egiten da. Segi barroa ta barroa ta barroa. Claro. Da tipo oren bos barroako hori. Nuiz haia <risa> goza <risa> no iri. Sekules. Eta <risa> tipo haia goza asko jota, barro barro, uh, asko jota. Ya, yeah. yeah, baino... Huel yeah. arima queiztu balma sabe gobeza, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ya. Da, vai. da, hola, hor barun. Nitzago hor baruntziok, el niño interior. Bah, barru, barruan. Ay, bai, hor. Osa o nukleuan. Bai. Ostra. El vale, vale, en... vale, ori, vale, eh, vale. famoso niño interior. Bai, famosua, ba, es? Ba, hombre, es? Da, famosua baina, iño, kustak esauketan. Oso jende gutxik. Ninte ocho, ez teño esautzen, esautzen unik. Baina, niztea al mundo su esautzen, eh? Ya, ya, ya. Ni baina, sauk nizte <risa> Niño, estoy orasco, porque esco la techa, elana. Barruko hume hori, normalmente, ten, barruko hume atatzie, ¿eh? Barruko hume hori ata. Vai, vai, vai. Barruko no, hume hori ata. Horas esa naik. Vale ¿eh? Pa, ba nere usted esa naik una justamente es. Adibides, hume... No <risa> es indoizado, barruko memoria hori atata. claro. Hau, puf, honen malei gehi. Aher, hume hori... Um, Ata erde, hume hori... Garo, hume irakurtze maieu. Ez eh, pues la jasoberritxea eta esango zuan. Vale, Bago va, eh? leban, vale, esango eh, zuan. Eh, tu... Neonato interior, zengo mm. De neonazis a neonatos. Bait, <laughs> bait, <O sea>, bait. <laughs> zengo eh? ban, orduan, eh? irakurtzea, bi urtetea, ma bi urtea, karo. Mai urte arte irakurtzea hume. Da, dala, es? Orduan, tu nino interior... Sí, pero ¿cuántos años quieres, quieres que saque yo, el niño? Totalmente hmm. <risa> <risa> <¿Dónde> arderás. <Yeah>. <risa> <risa> <risa> no, ríe, arderás. ¿Oua, ¿oua, ¿Oua, es que recabo, eh, ustedes en Daní ya cosa de la niña ya que este persona dice algo. <risa> ¿Eh? ¿Qué? ¿Seis años? ¿O siete? ¿O qué? Niño interior, al de 12 Yo doce sea, ¿eh? Ni usted, la señora, <risa> horrible sécula te va a ¿eh? Y sin la iguela, y... Pentsatze ke bar en eh, ERTT zeikena egiten da disfrutatzena izekanin. Bai. Horrela horretziokela ez urteik eta ez ze ze. Mm. Ordun arimatik o benetago ego horiana kapo janak kendute benetan ERTT zeikena mm. natural natural. Mm. Ordun esatehala eh, nino interior hori. Bai, no? bai bai bai bai, bai baina horre, adibidez beste gente klasa hori cheek adibidez amamak o ADHD dijuenak. ¿Es? baño ¿Esteo que ve ir un verdeñe? O sea, ¿Y a ti eh, O sea, que son? Eh, ya, edad de tu bate ¿Ixe de eros Ergas al Y ya, más o menos, ¿Nahe una? ¿Eche va a cargar el la es? Me eh, <tos> ba, eh, va a cargar el señor. ¿En culo no me ha dicho el señor? Guapo, ¿No sin venir sacar <risa> <¿Y, risa> tu abuela interior? O tu abuelo interior. ¿Ves? ¿Esta <risa> en términos de la oficina? ¿Esta <risa> que ya <risa> te Es hecha no está. Y de pa idea bat mm. nere burunda horrek pizpikuz gaintik. Bueno, vale, <risa> vale, seguile que kenaldi eh. <risa> es va, ba, achitebatego ama ma batek noiz atatzen bere barroko umie, ¿es? Da eukio txik asko capageixo, sinisquera geixo, geixo baina nolabait momento batzutan ba igual okorritze istek eh bate kuadro pintatzei unien, o trompeti hotzei unien. O piano hotzei unien, da, bu. Benetan, horpasek, bideo bat, haki kebat, alzein merrakin, piano jotzen unien aste, da jata, konektau ezo laitek. Konektau zer rei, barroko hume horrekin, nival. Mm. Ba, justot, kasualidades, ya. ni hiena bilen kursu helena ipatu dutena, bilen peina zena, atzeneko moduluan, justot tema holandu duen, niño interioren temea. Modan zeo, ge. A, modanda, pues. Ay, Orduan ariketia bakotza lortu bidu panpin bat behar Aha. Uh -huh. Eta gero panpin hori ba leku es orain eta eruan, eta esan bitu hemen ezki se hemen este... <risa> eh, uh -huh. eta hemenste ora pinmatola. Osea mi mau thank you. Aha. Eta orduan da projektaiteko modu bat zuzuri maitaketia eta zuzuri zainketian projektaiteko modu bat uh -huh. kanpuan dau baina beresz beresz ariketia simboliko hori beresz barrunts doa. Bai, ta ja. horri itxinite ja. xok eta, ezta? Bai, bai, bai. panpin bat. Bai. Bai. Nari ese. Ah, señala digas, "Andau beste bat, etcheko beste bat." Bai. Sinusunen izan, ¿es? Ben. Da, bea geintzian. Ah. Eta, bueno, bueno, ustea ariketi hori, bai. Etcheko beste batek. Da, oinez zate dela, este terminología de mete a tu abuelo exterior. Mete, ah, saca esa mierda mete. Mete de nuevo. Igual gente bate sofán. Es un puto esos sofán. Egoel, mete a tu abuelo exterior. Egoel, es? Egoel, persona horrez osketxo, otabi urte. Ja, yeah, yeah, ja, ja. Ego, ja, yeah, yeah. es? Adietzifika uta. Yeah. <laughs> <laughs> oste, oste razote nahi, atxuk, eh? Bueno, bueno indio erbaixen mm, ege ikastoren mm, inguruen, e ikastoren mm, inguruen mm, bebai. Zubazaitz, ikastoren batik geno, azpaldi xo, no? Sekeretuek. Horreguruz ezin deo izan. Zer? Ah, eh? Eh? Zezane horregin Zezane horregin Zezane horregin Sekretu dago se se ¿Eh? dagoztu ¿Eh? Sekretu dagoztu Sekretuak Baina ah, eh? egin oh. zatia claro, menn Ez tegan egin Ez neskubiz augat Ez es ez zateko Karo Ego eh, izun bari ma Laor <risa> libre bat Vai. Ba senti gozien tipo Impulsoa esala Ba konta izak Es? Vai. Libertai ati Es? Baina Baina Baina Aia Aia Karo Limiteza eta Haini horra Atxikitzen ok Baina Hortakotzu Muga batzuk es? bai Muga zeritzuk Bai, eta ordan bildurren batezik eh se oiarzun egikon honek, gain yeah. ere ingurun jendi itxagi. Yeah. Estia izan. Yeah. esaten. Eta aldo pentsako gauza zureatik, ez? Bai bai. Bueno, bai, bai, bai. Haser de impactante hizo un No, ni ustea, bai, moiulekela osak. Eh, bai, bai, no, bai. Estia bitzen ber. Oni yeah. buruz. Ja, ja, jo es, bitzen. Ese esmeñas Gavitz, azkeni ertenego, eh. e, ez ertengo. Eztertengo, ez baina edukia, edukia ez lindauta du edukia. Totalmente. Edukia zindiau, ez indiau homen. Bai. Eztertengo. Bai, hongo sant gente basurain guruan en plan, wo, oh, en plan oso oh, ondo muanta, iguala coso en conecto Peña horrekin, igual yeah. e unico 0,b. Yeah. beste danak. Ja. Baino, es. O sea, després de Arguia tuingo tuen. Twing. Després de Otsagiat. Baino, maitasun gutxi igual. Baino, aurriritzia diseengok. Bai, bai, ni era aurriritzia diseengok. Ez, irie ga es makio cosian anana Ah, bai, I don't know bai. Es kontat <risa> Ah, irie es baina, konta claro. kontako bauke da keiskier. Bueno, bai. Claro, aurriritzia Baina horri ditzio azkenin iritzi normalde juk Ostia, temporazuna juk kapat ditzien, eh? Lengo tipula matriuska kapak Horri ditzio xek ego xe Baina juk Bindurrek, eh. bindurren... Ba, eni momentu ontan, naixo da descontate, naixo da preparate Zuc gusto, zuengo zela, non iso bai gen? Hemen oben preparateko Hori seguramente pasaren gok Haya huingo momentua, zuke zula Haya huingo Biaran o temporan Horri ya txaiat Bañoni ustea atrebi onitzen esatea, aterengula. Aterengula, aterengula. Hostia, ez karegasko, mintza ustea. Uste. hau, uste. hau. hau. <laughs> Auzun, asunt, <amen>, ama, azuntu zio. <laughs> eh, Ivania obra kon un baten, araiketa kolektibo bat, sala bakoitzak inbiduen idatzi, papel baten. Inori esan ezgotzen gauza bat, gure bizitzakoa, hitzaldi uh -huh. landoen gauza bat, uh -huh. Sekretua idatzi jarri erdixien kajatxo baten eta gero bakoitza banaka banaka urten eta hor papelituan astuin zien eta beste batena irakurri. Taola banaka banaka gente joian eraitzenuen e, ni onjala gutxi urtena izerlasio bate maltrato relazio bate dik ongela hiru urte eta oinen tera uneiz. Adibidez, ez, bat gausa bat. Beste basan, ba ni masturua izenai se porno e porno hetero normativo ikusten eta ba hola hola tan oleko muea. Ah, sakor deniz Ser, bitema. <laughs> Ese suria ta hau. Ez. Ah. E, porne gustie ta. E, vale, vale, vale. Mobiak. mobiak. Bakoitzan mobiak. mobiak. Vale, vale, vale. Beste bat, e, beti lotsatu naiz, katua, katuari jartzenontan e, janaixan exed nitaletan eta chupaoitzen omen eta hola mobiak. Eh? Mobiak ah. intimo, íntimo, iñori eta eztonagontai ah. jan. Ah. Ba, hola, igual pertsona eta benga bakoitza behan jarri, hor jarri eta gutzak iragurten fan. Eta horrekin konekta den duzunean... Seksu gilotuta gugituan, esan dut juen irurek, gana? Normaldean esin eh, kongatxuk, ez? Eh, Danazan, oseksu da, eh, eh, nahezik, eh, dana zan, o... Sexu da bo, ya, zapalkuntza, biolentzia, mm. eh, bestia, ba, bullying, ez da keize, hola komoia, gana. Mm -hmm, mm -hmm. Bai, dana hori zantemia bat ez. <coughs> eta? Ez, eh, ba, horrekin konekta den holako ariketa bat, ari, ez oso interesantean, eguztes, eh, zure... Konektateko gure, nola bai, komi hartian, txartasunak edo... O, lotzatu edo, eztuna du irakusten moan, irakusten duen beti oso goisa dalako, ez? Adibu ez, antinazisak irakusten duen oso goisa beti, bai. ez? Eta hori ariketa lagunketan dugu, antinazismotik pikimat distantzia bat artzen. Bale, mm -hmm. ulertzeat. Bai. ulertzeat. Ber, politea nahi... da ege, eh? Jo. Ariketi, eh? Bai, Hina ez da ariketa apropazatzea. <coughs> Norbean, eh... ariketa honek bai, nire zekizartin etxegu edek, eh? Eta de hau, zuek momentu batean, Hor, gauzu bizizen tsaparpaut, eh? Ez da ni ala laun porque momentu ortamutania <laughs> anda, eh ni txesan. Eh eh bizizen gauzu garai baten esategoan, bueno, jaingoiko hala naikozun, o Jesusek, Jesusen naisi, zingo sano. Si te ba adibidez, ti adibidez etorriko. Ba, etzaidet apagoia. Apagoia ta justu guk apagoia onoa ondala utzi. hori jendean... Aga. Jaingoi hori, hori ez? Ba, batzuk itzakia ikut, zehun nun. Espaini... Claro, Jerusalendik eta jendik aitzea txik, eh? Eh? Amendi bezarkada bat. Zela, zela? Jerusalendik jendik aitzea txik. Peña... Ez, Jerusalengo, eh? Ah, Jerusalengo, peña. Euskaldunek. Agai? Agai, hundien euskeria ez da jau, gara, Bolo. Eta... E, Pagoio horren zean? Imagino topatzekela etxin, kampingaz... Kapingaz bat, eta azkerin hostia, jategu beru jatek, ez? Mm -hmm. Ego lezatik, bai, joe, ba... Jodezkerra kapingazazaz hauen, eh? Jesusi ala nahi... nahi <risa> A ver, ez teo... Uletzat la... Ba, ba, ba, Ego, iao, ba, ba. E, bire lanien, bentsako ez da, Zemuz, zehagatzo? Bai, ba, ondo, kontzertu azkerin zarrera, zauen? Jesusi ala nahi zintzun... <risa> Hola Jesús era bil si carajo tener que gaur honein iwell, ba irakasle gelan. Imaginao. Da ahí normal, normal que tío. Arpejada, se que Ba, ese mota, gaur. Gaur geski portaie gaur umi, va geski nego alteraut ez gitzen baino. Es que ra Jesús se emanditan. Arnasa. Jesús ek emandi inderra ta gaur ertena lisen. Ba ba hori ba, ba. ni neprobatsena ba, ba. ba, ba, ba. hori iragitzen asti berriza ba porque hor urtune ha sido legal ba, ba, ba. esti ñora ibetezen or jendea tertetsei no esime indar gutxi me sala jesus ekartzia eh. ba ni sartu gunitzen hori esateko hori esan asi militegen <risa> <risa> fanas hori esa eta ge biauten torteondo bosturteon bost <risa> leidasten sail sail gostigestilent sercela certaco Era gurida bat sortzi aldiz, kupulara iau, kupura, kupura, Eta topagunean, pentsalde ba, ba, ba, zumete ba, ba, orduan, orduan. Orduan bota <risa> eta orduan geroia zuri botakotze zure munduetan. Hostia. <gurra> bai, imagina, imagina. Nainia ja legia men direktu manio, eske parori manixtona. Da gaurri momentu untan irakasle zait estiat parte hartzen asko da askotan. Zer irakasle guan? Irakasle lan. Ez dago Andi nire zure dingu dosaya beja. Ja. En konpontzen da. Ola, nien o etxaia, dibule sin leche que cocheman de que la mecánico, la mecánicoei. Bai. Gola siden chiquitiji, bat, bat, bat, bat. Ja. Ahora lo diceisen. Bai, bai, el coche se ha movido. Bai, ahora está bueno ese rasquiendo. Es que ra, Jesús hijo. Otagarnan, oncha que chela ya hubiera da. ¿Y Bai, basak eta Vale, Vale. Eta eh, gero este gazbat esatina inian, eh? Bueno, orden, harik gos... eta hori probain berdiau, da horrenak kontain, marcoio. Bai, harik eta hori berdiau, da gero enxulegoan, eh, balimozu ege, probau. Probau, ne ustez, soo zertan, etxea zertan, baina honetik. <laughs> <paquetsu señi, laughs> Bitu, aduez, hemen, bakitzo, zeinik ez dagoen arazorik, hemen, umiak ez dagoen arazorik, nik garaibaten eguan yeah. kreston melenia eta kreston bizarra, eh? Yeah, krestona, bae. krestona. Bae. Da, umiak etorri, pun, nire zitzaien, nahiz? Tornan, umi Taldeago joien du eta ah ez da gisa gisa igual batemateke izan onik izan osteki ze eta Jesus eta hor, provoca siñomón eta ni bai bai ni Jesus bai ni de hecho Jesús la sei eta ordon au, aukera hori emuneske do ja egundana Jesus ba, Jesus por urriñe digo Jesus <laughs> hola o sea umia gaide zor estebia zor estebia urri hitzik estebia sinmas va quixene esa Jesus bai nagun mentzako eh. hau izenguan ariketa zakatu ninio interiorreko ariketa izenguan aha hola astu Eure izete ose hortatik deszentrau bezala, eh gauzak esati bezala. Zaia dolago. Ja ja ja ja ja. Eh. Bai. <laughs> Nik esitian lotzen horrekin, eh? Ez. proban hartzie estiat lotzen. Es, este gente Eure burua jartzekizki. Eure burue... artin, beste leku baten geizki, ez? Beste <laughs> leku, baten, leku baten. Bai. Bai. bai De repente, bai, bai, bai. Da, jende, galo, pertsona horrek txian ez esango, igual. Bagero, irati. Ostia, ia... Bai, zin, bai, bai, az lor badabatzea eta bai azko txikudan eta bai jodore, Jesus zin zinzitzu nola gizuta, bai, esan duta eta hor zartzek ire personaje horri buruzko zea bat, nebulo zilea bat bai, nintzeko harik abio, aurratzizte, nintzeko harik eta bat egin izen nian uh -huh. dan nero ondago egin txikoan bate gustatzen, eh, baina igual <laughs> baina nizindia bai, bai, bai, bai, bai Jesús en la taberna del restaurante de la Junta En la Jategota, Riojas a la Patatana Hola, esa tía Es hola, escaterea, maigual Yo Riojas a la Patatana Se ha iniciado, es cao, bello, apunta y Normal y es ser Bueno, al de menudo Ni hay ni chelaba, bueno, jolasi ¿No es? Ahora Hostia. Ah, no, bueno. Bueno, oi Jesusena, ori eh, Jesusena saludo Halo, baño, I, eh? claro, claro, i or sinismen bat daugela adierastek. Sanai, iokestit zen, bakoitzakik estaki bakoitzak sinistun. Estak, I dano laiku la. Mateik. Mateik, baño gero, txakris muzio lepo. Sanaiat danasa gea chakrai uruz ga osa gendi zan jainite chicaino laiko aju de repente om da oh baida ke pillote cerrada ahora un de repente jesus ate gorda neta jesus momento ah vamos no eninga ni ana ipatiwan gaur Gara, claro, goze mordu ez so dut hondigenei sí, Lassai, sa, eh? eh? eh? sa, la lassai, mi miel, lassai Eto, ba, tipo batek A ver, ziritzeko si zuen Ez es que gau, txai, huelde esti merezi, baino Esti merezi, ne, no, ustez? Ustez esti merezi Esti merezi, ba, izek, zen berti gaten? Es, abresen? Zena, eh, eskulturiena ah. Ni interesatze izte hori, baino Joder, ez que, de more, de more beste la bota bukaketako Vale, pertsona batek Pertsona, behan burut pertsona Ez erakurrit jo, pertsona ekològiko batek Esan du Eindu Eskultura Eind Baina ezta eser Esan du hor eskultura daola ezin da ikutu Da esinda eser Porque ez da eser realmente Ez da eser baino Eskultoriek esan du bada ola Bere zea hortan Arkisegin Eskultura Jarridik mm -hmm. eskultura hori Ez da ona Baino Horren ustez bai Horren dit Salgai jarri Amaos mili euron. Eta, beste pertsona jundek, da pertsa iso jo ondoru jozigok. <laughs> da, bat erreateatzege erosindik. Amaos mili euron. E, e, ni imagina txea, bueno, zin nia imagina, zi, eskultura, esa. Bueno, bai. bai. Ez sí dirik. Bueno, kontzeptualki de escultura y es realmente txio, culturtu desua, eh? Bai, bai. Bai. bai, da ote izan culminazione kul, eh, ustez. Ja mm. uzune totala. Bai, bai, bai, Baina Bueno, bai. asko asko explicatzi ne ustez, eh, eskulturin tituluk. Ze explicatzi. Ze titulua za. Etxiad, estialeto. <laughs> ah, de, eso es. Anet... Este título es normal en este chelesen. Ba, eskulturin tituluan Jo soy. Uh -huh. Eta Hori raliai ba, eta azk, eh, oso sea boter, zi, no lautziki zego, baino esaera oso oso boteretsuetek eta nik eh, hori lotzeiat harimie egin, bere arimie saldu zian. Eskulturina, o sea, claro, es, gendi eskulturin arimie o es, es, es eskulturista arimie, eskulturista arimie. Da eskulturista diferentzial o santegutuk, baino Eskulturista, eskulturalan... Horre, ah, bere, ani binezaldui, nere ustez ez? Eh? Ba, holako acto psikomagiko... Osea, ah, temo, ah, jende ingo zitxean, holako, ose, okerrauek, eh? Nama os mil euro, balizutxo horre duen goroniko harimik. Horre nahi guai. Ostia. Izeri, iri ez ematen zalduko guai. Hori, nintze, ege, ege, ege balda, hol? Ege maldimago, gero, ze reperklusizio hauen... <coughs> Hitzeginderra oh. hundiz omen baina horretuan itxe hor, eskultura za. Ni itzegeta kentze gai. Hizen bueno. maldimauan beste sos txaya hm mm, eskultura eskezio ezarra. Esk, esk, esk, esk, eske horrepuzkale Ibarrúa. Baina <laughs> eske orrazi. Izakillen sospechosidad extremua itzite extremua. Baina izen na izango baldimazan beste bat? Mm, ni ez titan alago izango baina ni horrek atentzio ma daugelago jozoi titulua eskulturiek. Etzakek, utzunie, zereza, transparentzize, ez yeah. e, tigola saldo. Saldoi justu jozoi. Baina eskulturistiek... Iozono, etzailan... Baldintzabak no, no, baldintza no. jarri, da baldintzi I, hau erozten nahi baldimak, hainbeste paga berde, eta parte, ira egin leku bat, eta hor ganin ez zinde, zer jarri, eta hor on berdi ondo argizteute, eta hor on berdi ondo bere leku hor berdi. Hori zantzio. Hori maldintza bat. Uf. Bindu dora mazik. Haina jazta bukaek, hori xoan. Agur. Ezarka da bat, a ber urrenan ezeken egon. Bueno, urrenan guan segurante. Bai, bai jesu laun. Bai, ondo pasau, a ber jartze zuen martxan. Jesuzen, eh, eh, jesuzen eskulturi, eh? da venga. Jango ajun. Ese ondo? Iso gaio esano. Iso gaio esano. Iso gaio esano. Iso gaio esano. Aio musikia. Aio no? musikia. Everybody flying across the sky. Superman was out of town. Come on, honey, gotta change your tune. It's a long way down. Clockkin looking for free ride. Thinking about how it's it a bird or a man or a suicide, that'd be a shame, it's your love that I want, it's your love that I need, it's your love got to have.